Dimona FM. The Europa FM. Oh, oh. 18 minute. Bună dimineața, prieteni. Sper că aveți parola de ieri ca să ne luați vacanța de astăzi. La munte nu avem concursuri, avem când bună dispoziție, avem. de tare, cu... avem... Bă, de tare concursul asta? Cu ce cu parola? Da, grucul. După concediu meriți o vacanță. Da. E păi, foarte fă, tare. Totul lumea a fost la Super mare mișto. în principiu. Ha? Da. Da, prin la noi, pe... prin Grecia, în Turcia mai puțin probabil. La da, au la au, munte? Știi că agențiile astea de uh, turist Care au dat faliment în ultima vreme că din cauza un, un, da, Unul dintre motive este că Din câte am înțeles S-au aruncat și au cumpărat vacanțe în Turcia Major și consider, La prețuri ceva lui. mai bune da. așa? Considerând că a, românii nu o să fie interesați De faptul că e război în Siria Că sunt refugiați Că a fost lovitură de stat în Turcia e, Uite că lumea s-a speriat Și au rămas fără bani în felul ăsta nu nimic da. Da, asta e, șase, azi e 6 septembrie 6, da. Dacă tot vorbim de călătorii Azi e o zi importantă pentru America azi, și pe 6 septembrie 1620 Aoleu, ce dragi colegi. Celebra corabie Mayflower Avându-i la bord pe părinții Pellegrin Pleacă din portul englez Plymouth Spre lumea nouă Luca a început să-și ia deja notițe Ia-ți notițe că vine și momentul extemporal da, da, da. Coloniștii voiau să ajungă atunci în Virginia Care este în sudul Americii de nord Dar din cauza furtunilor au debarcat Pe la vreo 800 de kilometri mai la nord deci zici că au mers cu o agenție de turism românească, pentru că așa e și cu astea. Ați promit la agenție când îți când iau banii, că te duci pe insulă tropicală, stele, vedere la mare, restaurant, nu știu ce, când ajungi acolo, ești de fapt la Circul Polar și te-au cazat la Baraca meteo. Înțelegi? Asta e. Da, mă, dar măcar ai serviciu. Măcar ai serviciu. Dar știi că am pățit-o vară asta? Am mm -hmm. cumpărat o vacanță. De la unul dintre cei mai mari operatori Să nu facem reclamă Așa, wink, wink. Deci unul dintre cei mai mari operatori De turism din România Și am compărat vacanța și ne-au zis Decolarea era cu charter într-una din insulele grecești Un preț, mă rog, nu prea prietenos Dar asta e Și au spus decolați la ora 11 dimineața A, ce bine, un zbor de o oră jumate pf, Ce Atunci, bine, te că trezești bine, da, da. Mănânci Bun. Cu trei zile, deci după ce toată lumea a dat banii S-a umplut charter o ai semnat contractul La revedere nu mai aveai ce să faci cu 3 zile înainte, deci se pleca luni Nu, vineri la prânz Deci cu 3 zile jumate înainte Au trimis mail Zborul dumneavoastră nu mai este la ora 11 dimineața E la ora 5 dimineața Decolarea, plăcere. Deci la 5 și aveți și o escală Deci drumul de o oră jumate <răză> Se la, face de 4 La Botoșani unde este <răză> scala nu Sau pe o, o altă au mai făcut eu scală undeva Ca să mai economisească un bani da. Și evident la ora 11 sunt niște taxe de aeroport La ora 5 dimineața sunt cu totul alte taxe Deci crezi că a trebuit să mă duc la 3 dimineața la aeroport Pentru că n-ai ce face scrie dar tu, în contract Cum erai matinal bla, <laughs> da da pentru <laughs> tine a fost o plăcere da. dimineața să te trezești cum ziceai mai devreme <laughs> mă răsărit, la 3 dimineața ai prins tot totuși. ai prins tot dar știi că aveam o dispută în gașcă dacă merită să te duci cu două ore înainte așa cum îți cere la aeroport în situația asta sau să te duci doar cu jumătate de oră înainte. Când nu mai e nicio coadă și ei sunt disperați să alergă să după, pa da, după pasageri și asta e. În momentul ăla treci prin toate filtrele în mare viteză. Am eu un prieten care nu a să cu avionul, că nu s-a nimerit, nu prea călătorea și a mers, a mers mă, să se schimb mult cu trenul. Mult, mult, mult cu trenul. Și când a fost prima dată cu avionul și a avut tot așa, trebuia să facă niște legături, ce s-a gândit el? Bă, dacă ajung cu 20 de minute înainte <laughs> un sfert de oră așa, nu e nicio problemă. Era disperat <laughs> da, da, da, da, da. să fie acolo, făcuse check-in online, adică era, era avansat. Boier. Da, da, boier. Da, el s-a dus, a zis și cum e, sar pe scara trenului din mers da, da, da. și tot îl prind. Da, asta a fost. Da, mă sper că revenim, da? Deci da, a luat curentul și a dus 800 de kilometri mai încolo. Unde? Da. Unde i-a dus 800 da. de kilometri mai la, la nord? Ei. Mayflower? Da. Mayflower sunt considerați fondatorii <laughs> deci familiile care au venit pe Mayflower mai au încă și astăzi descendenți și sunt considerați așa aristocrația a Republicii Americane. Au uh, fondat o colonie undeva în, uh, în partea mai de nord, la 800 de kilometri de nord de... Virginia de Nord Virginia, de ce te uiți, de ce Nu? nu asta, da bă, de, de la ei vine aia cu Thanksgiving Cu Sunt Un moment foarte important în istoria statelor Asta am vrut să revenim, da. să mai învățăm da. un alt da. da. La 7.23 Provocăm pe Luca acum să ne spună cam Care crede el că ar fi întrebarea dimineții da. uh... Deci întrebarea dimineții de asta, Întrebarea da, dimineții E ceva de legat de călătorie mm. E posibil e posibil. Așa? De Da ești călduț uh... Nu? Uh... Hai unde ai ajuns în vacanță? Da, da, asta e o bună întrebare, știi? Unde ai vrut să pleci și unde ai ajuns în vacanță? Asta ar putea fi o variantă. Nu, no. vrei să întrebăm unde no. ai ajuns cum a fost vacanța sau ceva? No. Să întrebăm asta? Nu, rămânem la întrebarea la la întrebare. Întrebarea dimineții, domnul Luca, este următoarea. Ce ai face acum sau ce n-ai mai face acum dacă ai avea din nou 20 de ani? Da. Deci ce ai face acum sau ce n-ai mai face acum Dacă ai avea din nou 20 de ani 20 de ani Și uh, Zaf să pregătească acum piesa aia celebră de la voltaj Tânăr da. vreau mereu, să, Tânăr fiu. Vreau mereu da. să fiu Băi, și aveam un acele Dar o să ascultăm acele, acele. mai încolo da. da Deci ce-ai face acum sau nu mai face acum Dacă ai avea din nou 20 de ani burta. Ia zi Vlad Burtă Burtă ai mai face sau nu-ai mai face N-aș mai Dacă ar fi să fie să poți să aleg Așa -a mai. Adică am făcut și am văzut cum e Și acum aș încerca altceva Acum aș face de... de exemplu pătrățele dacă aș putea Da de ce vrei să așa hist? nu da, pătrțele, știi? Dar poți să ții un gard de la de sârmă și stai cu burta pe gardul de sârmă și faci pătrțele, simplu. Luca, tu ce mai faci acum, dacă da. Avea de? Da. De ce râzi, mă? A fost o poză pe net cu asta. Cum să faci pătrțele în 10 minute pe burta. Cu grătar. Te grătar, da, da. Pe, uh, cu burta descoperită, de îți tricou așa, cum se face când ți e cald. <laughs> Ai văzut? Pe la mare, pe la noi cum se da. face cum merg domnii, cu merg domning, cu tricou ridicat până sub tute. Da. Fac și cu burta în față, cu lebric. Le și de ce Nu. sub fac Îl fac pe, pe de su, post de sutien. Da. Adică devine sutien. Da. Da. Și merg cuvără. să aibă ventilația. Adevărul că fiind suprafață mare, pielea este cel mai mare organ al omului, fiind suprafață mare, se mai răcoresc, presupun. Ai văzut și tu la cineva? Am văzut, dar eu nu, A, da. bune că nu fac asta. Adică chiar nu fac asta. Auzi. Decât în intimitate. În la, la el în curte și să a, ulei da, N-aș vrea să văd asta Dacă vrei, treci o dată pe la mine nu, Și îți arăt Cum poți să porți tricouul când ai curtea ta privat Nu, nu, da Mulțumesc Ce-i faci acum sau nu ai mai faci acum Dacă ai avea din nou 20 de ani Va așteptăm cu răspunsuri la 1769 Cu sms-uri și pe pagina de Facebook Europa FM Mulțumim, Bizy Day, imediat cu Moise Curan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 ai super oferte ca să-ți schimbi laptopul vechi cu unul nou. Comandă de pe eMag laptopul Dell Inspiron cu procesor Intel Core i3, hard disk de 1 TB și placă video dedicată de 2 GB la doar 1499 lei. eMag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 Electrocasnicele Arctic și Beco răspund celor mai exigente cerințe. La EMAG le găsești acum cu până la 30% reducere. Comandă de pe EMAG, pachetul promoțional de încorporabile Beco din inox, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz la 1499 lei. În plus, ai și 5 ani garanție. EMAG Știu că te doare puiule, dar am ceva pentru tine. Bun, bun de tot! și strece trece repede durerea?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 Ce mai bună muzică. Europa FM Europa FM. Mai bună muzică. 7 și 32 de minute. Ascultați deșteptarea! Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day ai Măuiseguram. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Aș vrea să vă întreb întâi de toate dacă ați burat vreodată cu atr -ul. Da, sunt avioanele alea mai mici cu elice pe care Tarom încă le folosește pe cursele interne. Și sunt foarte bune să știți atâta doar că dacă ai 1.90 metri cum am eu, de exemplu, ora pe care o petreci în ATR, că de oriunde până oriunde în România cu avionul nu faci mai mult de oră, ora aia devine un chin. La clasa business sunt doar oblocuri. În fapt sunt câte două față în față ca în tren, dar ai mai mult loc să-ți întinzi picioarele, căci la business class, unde biletul e cu 50 de euro mai scump, locurile sunt de regulă libere. Deși am zburat probabil de peste 20 de ori cu ATR-ul pe cursele interne, n-am stat decât de două ori la business class, vă mărturisesc. Odată pentru că n-am mai prins bilă la clasa economic și a doua oară pentru că avionul era aproape gol, inclusiv la clasa economic. Eram vreo șase călători, de fapt, în tot avionul, iar steoardezele ne-au invitat drăguțe să stăm la business. Iar eu n-am refuzat că nu ți nici Cioloș, nu ți nici Cuza. Acum să vă explic de ce e bine și de ce nu e tocmai bine ca de aceea în Cioloș să intre în rolul lui Vodă Cuza.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 Într-o românie în care oamenii politici își votează mai mult privilegii proprii decât leși pentru restul lumii, iar președintele senatului chiar vrea să reglementeze coada la care demnitarul nu trebuie să stea. Gestul lui dacian Cioloș de a merge la clasa economic până la München, într-o vizită oficială, este unul inspirațional, să știți. Lumea l-a aplaudat pe Facebook. A zis că cioloș ăsta poate chiar e altceva decât oamenii politici cu care suntem noi obișnuiți. Cineva chiar remarca pe Facebook pe titlul cioloș de a merge îmbrăcat în haine simple prin popor, așa cum spune legenda că ar fi făcut domnitorul Alexandru Iancuza oțiune bună își reintroduce principii. Pe de altă parte, dacă poporul care ar aprecia gestul lui Cioloș ar sta să se gândească la faptul că un bilet plătit de guvern unei companii deținute tot de guvern, e de fapt un joc de sumă nulă, atunci poate că poporul n-ar mai înțelege de ce premierul a ales să meargă la clasa economică, dacă statul oricum nu pierdea bani, nici dacă ar fi mers la business. Ba chiar s-a mai și încăpățânat să rămână la clasa economică în ciuda faptului că stewardezele l-a invitat să se mute la clasa business, unde erau locuri libere. În alte ordine de idei și mai pe scurt, da, Cioloș a făcut un fel de paradă de modestie ceea ce ar fi o contradicție în termeni dacă noi n-am avea în România atât de multă nevoie de exemple pozitive. Pe de altă parte, aș vrea să-i atrag atenția primului ministru că legendele legate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza sunt mult romanțate. Acesta avea într-adevăr obiceiul să se îmbrace în strai de om simplu și să meargă deghizat, dar asta se întâmpla mai ales noaptea, pentru că personalitatea lui Vodă Cuza avea și un aspect întunecat. Colinda mai ales bordelurile din mahal ale Bucureștiului. Conștiința populară a mistificat însă pozitiv acest obicei urât al domnitorului, în special pentru că de numele lui Alexandru Ioan Cuza se leagă reforma agrară impusă cu forța, în urma unei foarte puțin democratice lovituri de stat. Poporul a rămas astfel cu impresia că vodă luptă pentru el împotriva politicienilor proprietari de terenuri. Denumele lui Cuza se mai leagă de asemenea o reformă administrativă, înființarea Armatei Române, chiar și a Procuraturii și, bineînțeles, momentul Unirii Principatelor. Astfel Cuza a rămas o figură istorică luminoasă, în ciuda obiceiurilor sale de amorez, ba chiar în ciuda imperfecțiunilor unora dintre reformele adoptate sau a corupției pe care a tolerat-o, inclusiv legat de finanțarea armatei sau de achizițiile de armament. Faptul că Cioloș nu umblă cu girofare prin București sau că se îngrămădește la clasa economică într-un avion care oricum nu era ATR, iar premierul nu cred care mai mult de 1,70 70, poate fi un lucru pozitiv, dar nu este chiar suficient. Istoria reține mai degrabă faptele concrete ale conducătorilor, reformele acestora și tot acestea sunt și motorul conștiinței populare, ce duce în legendă conducătorii indiferent cât de întunecați sau luminoși au fost aceștia în viața lor iar eu am reținut că pe Moise Guran îl auzi doar la Europa FM. La Busy Day, iată, sau la România în direct, la unul un sfert? Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Deci, uite, ne-am ținut de cuvânt apropo de întrebarea dimineții ce-i face acum sau n-ai mai face acum dacă avea din nou 20 de ani. Ne așteptăm în continuare SMS-urile la 1769 sau pe pagina de Facebook Europa FM. Și apropo de, de volta și de 20, că cu uh, care închidi concertele, avem filmul de la Europa FM Live A, pe plajă. Mișto, am văzut. Cel mai urmărit concert în online din România. Apropo, uite că dacă n-am mai avut emisiune, n-am menționat uh -huh. lucrul acesta. E bine, avem imagini și tot montajul concertului de astă vară Îl găsiți pe europafm.ro sau pe pagina de Facebook Europa FM. Da, poate vă și vedeți în imagini. Cine știe, Sunt Să da? multe cadre din public și montajul e foarte mișto. Și filmările sunt grozave. Și dacă v-a plăcut, poate ne vedem la anul. Mm. Apropo, pe cât e la anul? <laughs> La 7.40 revenim cu răspunsurile voastre. Ce-i faci acum sau nu mai face acum dacă avea din nou 20 de ani? Vă întrebam eu noi mai devreme. Nu m-aș mai căsători cu acte, spune Ioana din Constanța. Cum mă, fără acte? Fără acte. Așa. De ce râzi, Nu, mă uitam la tine și mă gândeam că ești foarte mirat. Hai să mergem mai departe, mulțumesc. Aș avea mai mult curaj în a-o înfrunta pe soacra mea. Ah! Ești curajos la radio așa, anonim Ia numărul de telefon acum pe poți să vedem dacă mai e același curaj Hai să-i dăm numărul de telefon 076 Bună dimineața dragilor Eu dacă aș avea acum 20 de ani n-aș mai face facultate la Suceava E cu mult sub nivelul celor din București De asta vara mea Maria a optat pentru capital Și distracției, să știi Emilia ne salută cu prietenie dacă aș avea acum 20 de ani, n-aș pleca de acasă. Păi, bă, pe cuvântul meu, dacă stai să te gândești, de ce să pleci de acasă? Mâncărică, mâncărică, plătește altcineva întreținerea, întreținerea, spălat, călcat, frățioare, n-are niciun rost. Pe bune. Uite că Emilia a revenit cu un mesaj, zice... Ia. Și băieții, și băieții plâng Inclusiv bărbații din Moldova și Bucovina sunt cu mult sub nivelul celor din București. A, adică ce vrei adevăra, să mă? spui că de acolo vin? Cum adică mă dicămă? de mine, ia, uite frate. Ia uite cineva, Deci așadar, avem aici de o moldoveancă care îi place mai mult Bucureștiu decât Moldova, nu da, există așa că ceva. Este o chestie de distracție și nu de facultate. Nu, mamă, dar trebuie să vorbim o dată despre asta, despre cum e să fii bucureștean, să trăiești în București majoritatea oamenilor pe care îi cunoști să nu fie bucureștieni, să fie venit din altă parte și toți să fie disprețuitori față de bucureștieni. Așa, și singurii care nu sunt deranjați de bucurești, da. știți, sunt bucureșteni. Adică, de puteți să faceți mișto de noi, de bucurești noi nu ne supărăm. Așa, Dar dacă zici unui oltean... Experienția... Hă? Noi mitici. Noi mitici, da. Noi, aha, Da, Moise. Mamă, dacă, dacă faci mișto de un oltean, că e olten, sau de da. un moldovean că e moldovean, sau de un că s-a terminat, dar de bucureșteni, da, faceți-mă mișto, e ok, suntem dar în știi regulă. că cu asta. cele mai multe miștori vin tocmai de la olteni, moldoveni și așa da, mai da, da, departe. Da, da, da. Ideea e că noi nu ne spărăm să facem mișto de noi, e până la urmă. Auto ironie. Da, și tu ești bucureștean cam de la câți ani? Ești de cam la 20 de ani? 19. A? <laughs> Zaf. Adevărul că acum, uite, și fac până... o socoteală, am trăit mai mult în București decât oriunde în altă parte. Da, poate. în sfârșit ai ajuns, ai depășit limita. Da. Da. Sunt da. și pe Facebook, da. mesaje din categoria uh, fugă și studii, cam asta da. e. Prietenul nostru bărzi zice că n-ar mai asculta de sfaturi dacă ar mai avea dată 20 de ani și anume, zice el, să nu pleci din țară, să ai un serviciu într-o fabrică de 3 lei și în Groenland ar fi fost mai bine decât aici, aici nimic nu se schimbă, zice uh, bărziul. Hai mă, bărț, nu mai fi așa da. pesimiză. Pesimiz, Ana Maria ar, ar studia un pic mai mult. Nici acum nu e târziu, niciodată nu e prea târziu Ana Maria pentru studiu. studiu. Doina, aș pleca fugind din țară și iar vrea să plece Aurora. Bună dimineața, dacă aș mai avea 20 de ani, aș pleca în călătorii. Asta mi se pare grozav. Băi, adevărul că e frumos, știi, să călătorești când ai 20 de ani, într-adevăr. să călătorești oricând. Da, e așa dar e. ce dar... o faci altă. Bă, dacă, acum, eu dacă aș avea 20 de ani, Aș pleca în jurul lumii, pentru că la vârsta aia încă mai poți să dormi prin gări, poți să dormi în toți soiul de hosteluri nenorocite, poți să mănânci orice prostia. Acum la vârsta asta ești mai... vrei mai mult confort, dar la 20 de ani poți să călătorești un an în, uh, în jurul lumii, să muncești pe la tot soiul de mecuri. Să muncești? Să... Da, pai, trebuie să te întreții, nu? cât un pic. Da, ce mai e? Camelia, n-aș mai lua credit, ha? Zic, zi, zi, zi Mai zi, să zic, câte un pic, nu, nu, câte un pic N-aș mai lua credit, zice Camelia Jojo, nu m-aș mai mărita Neața și la voi A, Bună, aș pleca din țară M-aș duce mai des la pește Zice Bogdan Ah, Bogdan <laughs> Dacă-ți place la pește, eu ce să-ți fac? <laughs> de el, de-un de băiat Care cu și prin tine a devenit bărbat Și acum e liber în largul lui Tu spargi oglind să n-ai reflexii în fața nimănui Și nici nu vrei să ai Pentru că dacă ai vrea să ar fi creat un râu Și tu l-ai inversat pe un mal ești tu Pe altul lumea lui care există doar în mintea ta Uitat în mintea lui Și mai am amintit el încearcă să aprindă în mine tot ce i deja Cine o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dat S-o piele îmi schimbă vene Și-aș vrea să-mi bătrânim în Acele tale îmi fac dat So pielem, piele îmi schimbă vene Și-aș vrea să-mi bătrânim Greu să împaci la doi Toți în tine Eu înșir pe voi Noi, ambii strani durul unul cu altul Cu străinii moi gol În lumină zilei Fără secrete Ne cunoaștem prea bine Să știi, nu ți-e frică Ține-te de mine îți promit să nu te las Fie rău sau bine Și eu mai am aminti El încearcă să prindă mine Tot ce i așa și nu o să mai pot să ardă acele metale în vagatul, sub piele, îmi schimbă sângelele în bine. Și aș vrea să mă trăim cu noi acele metale în vagatul, sub piele, îmi schimbă sângelele în bine. Și aș vrea să mă trăim și eu îți doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc Să fii în locul meu, să simt ce simt acum cât te privești Și să te rușinezi, aflând că tare te iubesc Fără interes, dar cu fantezii Nu le știi, Mai ai întrebat mult în multe diminezi Noi doi, și în singur pat Ascunși de lume, pe bune Cu toate că mă pun ce vreau De tine anume nume acele tale îmi fac dator să piele îmi schimbă sângele în bine Și-aș vrea să mă trănim în doi Acele tale îmi fac dator Să-o piele îmi schimbă sângele în bine Și-aș vrea să mă îndoi. în doi Acele tale, Și aja să mă tânicăm dori Ați tale în bacat-lui S-o pierdem în Și să mă Carla Dreams, acele 7 și 48 de minute, așar pe la 9 și jumătate, 9 și jumătate Ioana, cam așa. Carla Dream s-au lansat <laughs> o piesă nouă între Ioana pentru că Ioana este cel mai mare fan, fan Carla Dreams de la Europa FM. Nu Eu cred că din lume. Da, uh, Carla's <laughs> Dream s au lansat o piesă nouă, se numește Imperfect. <laughs> Eu am și să ascultăm uh, la ora nouă când facem un radio voting, vă prezentăm în premieră la Europa FM și așteptăm telefoanele voastre atunci la 0372069599 ca să ne spuneți dacă vă place sau nu uh, piesa asta. După concertul live pe plajă s-au dus în uh, Rusia și au concertat pe acolo, înțeleg? E și în Rusia. Acolo. Da, se viralizează o secvență dintr-un interviu pe care l-au dat la un post mic de radio din uh, Rusia unde uh, au explicat că ei nu cântă în moldovenească, ei cântă în română. Foarte bun. Și vorbeau în rusește și spuneau da, noi cântăm în rusă și uh, moderatorul a întrebat. Și în moldovenească? Nu, nu. În Română. Pentru că e același lucru, Da, e o chestiune foarte politizată. Au zis. Super, băieți, Bravo, Bravo, Sergiu. Da. Între timp să revenim în actualitatea noastră plină ce de mai lucruri întâmplat? interesante. Domnul în țara asta nu te poți plictisi niciodată. Asta Cum spuneam știu. ieri, că nu avem autostrăzi pentru că nu le merităm. Uh -huh. Deci abia ce vorbiră mier despre nebunie de pe autostrada a doi, care o luaseră pe contrasens pe banda de urgență că nu mai voiau să stea în trafic blocat din pricin la unui accident e, ieri pe autostrada A1 București-Pitești pe la kilometru 115 a fost un accident ca în filmele cu proști. deci un nene cu un camion a ratat o ieșire de pe autostradă drept pentru care ce s-a gândit el ai da un marșarier un Nu, pic pe autostradă. Că asta. <laughs> da, da, a fost la știri toată ziua. Băie, e ceva incredibil. Deci, el cu un camion. Cu un camion. Nici nu mai contează. Arată dacă ieșirea e. și a băgat. a băgat în marșarier și, dai, frate, marșarier, ce poate să se întâmple. Și, evident, s-a întâmplat ce urma ce trebuia să se întâmple. A venit da, a fost un accident urât a venit unul cu un tir și s-a înfipt în el A fost din nou circulanța A nu vreau să iau apărarea ca... celui care a făcut asta Că a făcut o prostie Care a, făcut ce? Care a dat în marșarier pe nebun. Dar pe autostrezile noastre dacă vrei să întorci la un moment dat N-ai niciun pasaj unde să faci treaba asta Ba nu, sunt ieșiri, dar pe orice autostradă din lume Nu poți să întorci oriunde păi... Mergi 30 de kilometri și întorci unde Întorci după 30 de kilometri Distanțele sunt foarte mari în România Bai, <grijin> Da, încercam data să. nu mai, mai zice asta drum, că dai idei. Nu vreau idei, nu foarte lungi. lungi. Nu mai! <grijin> Dumnezeu, nu mai ziceți asta astăzi, nu, pe bune. Băi e și asta. No, adevăr, că am experimentat și eu autostrada asta, a în premieră weekendul trecut. Am mai fost până pe la kilometru 40 odată. Și n am avut curajul mai departe, Luca, stați puțin ca să înțelegeți. Luca ne-a povestit, băi, am fost prima dată pe autostrada București-Pitești. Nu eram. Nu se poate cum! Da, da, da. Pe sensul din. Incredibil. Deci, tu n-ai mers niciodată partea a țării. Nu, nici de când e autostradă, cel puțin, nu. De când e autostradă? Păi, autostradă dinainte să te naști tu, București-Pitești. Zău! să nu cu asta. În fine. Așa. Așa. Nu am condus acum. eu, na. Da. <laughs> poate dormeam. Da, pe dormeam sigur. <laughs> în fine, și am venit duminică la ora 5 înapoi de la Pitești și am văzut că într adevăr se poate ceva mai rău decât autostrada către mare. Adică e mult mai aglomerat. Mamă, că... deci este da, așa. practic o pe o bandă se mergea cu 140, pe una cu 120. Nu aveți ce să faci. Da. Și cu toate astea, la fiecare 5 minute era câte unul în spatele meu. Da, Mami, ce-mi place? Fără frișuie! Fără frișuie! Da, Și la tine, por bagaj! Păi, oamenii sunt nebuni, sunt da. nebuni, Duși. deci nu există educația de a merge normal pe un drum, este ceva incredibil. Da, tu neavând unde este, da, adică măcar pe drumul ăla către mare Și mare oamenii, oamenii nu înțeleg nu înțeleg că dacă la 140 la oră stai în fundul ăla n-ai niciun fel de timp de reacție niciun da. fel îți trebuie o secundă numai să apeși frâna am mai vorbit despre asta normal ce nu știți voi e că mașinile la puternice se vând cu prioritate da când, când o cumperi, primești și prioritate pe autostradă. Da, da, da, Dar nu, că nu e numai nu, de nu. mașină -a puternică. Da face cu Daci Duster. Cu, e din... orice. În aceeași astea... categorie cu mașinile care se vând în România fără semnalizatoare. Da, astea cu Daci Duster. Mai nou, Daci Duster sunt noile Ferrari pe, da, da. pe <amıza> șosele din România. Deci, mamă, au niște motoare mari de 100 de cai. Frate, e ceva Când îl vezi pe ăla cu Dusterul și având un kilometru După care trebuie să dea toată lumea din fața <laughs> Hai, lui Trebuie mult să se oprească după aia <laughs> 7:53 avem știrile Europa FM La 8, fix În fiecare zi Ai puterea de alege Să mergi înainte Sau înapoi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 Îți plac aventurile? Îți place să iei decizii rapide? Atunci avem cea mai bună ofertă pentru tine Dacă îți rezervează un bilet cu Wizzr, beneficiezi de 20% reducere pentru toate zborurile și destinațiile Pentru mai multe detalii, vizitați azi Zâmbește și jucați-vă împreună! Pentru că viața nu e despre note, ci despre experiențe, prinde super reducerile Altex și cumpărăti mașina de tocat Carne Miria cu accesoriu de roșii, putere 1200 w și reducere 35% la numai 129,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România!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 Românească și o i cu de porc, iar la desert, delicioasele clătite cu dulceață. În săptămâna românească, la Lidl, găsești în camera noastră rulada de porc 100 de grame la 2,99 lei și dulceață de afine sau zmeură 350 de grame la 5,99 lei. Lidl, merită să fii surprins! Care există depozitul lei cu 2,5% dobândă pe an? Da, există la Idea Bank. Cu ideea de po, primești 2,5% dobândă la lei, 1,4% la dolar și 1,25% la euro. Unde cosi de 5 stele pe 5 luni garantat conform legii cu zero comisiuni de retragere la scadență. Vino în sucursalele Idea Bank sau intră pe idea-bank.ro. Idea Bank Fresh Banking from Poland. Înainte să descoper TranspiBlock în farmacie credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire Transpi m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă Transpi Transpi Block este un bloker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor cât și bărbaților. Transpi Block, împotriva transpirației excesive. Ma cum e o bine! Sună, sună! M-am mutat vaca jos pe Și să-mi a spus că e cele mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Hai să intrăm în farmacie, te rog.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 Lasă-te inspirat de prețurile mici și descoperă la Carrefour tot ce ai nevoie pentru tine și familia ta. Pe 67 septembrie ai scaun directorial la 259 de lei. În plus, ai ulei de floarea soarelui, un litru la 3,59 lei și dorada proaspătă la 25,99 de lei kilogramul. Iar până pe 11 septembrie, ai până la 30% reducere la gama de aspiratoare. Carrefour. Pentru o viață mai bună. Una din consecințele fumatului este tusea fumătorului Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este Fumarosept De când iau Fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă Uită de tusea fumătorului Fumarosept este un dispozitiv medical, citiți cu atenție prospectul Fumarosept, uită de tusea fumătorului Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Euro FM este ora 8 Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Norii acoperă și astăzi vestul și sud-vestul țării, unde vor mai fi averse. ploi de scurtă durată, vor fi izolate și în zonele montane din restul teritoriului, iar vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și la munte. Maximele vor fi între 25 și 32 de grade, cel mai răcoare va fi în banat 20-22 de grade. O zi caldă în capitală, va, vor, avea ceva, vor fi ceva în oră trecătoare, dar maxima ajunge până la 29, chiar 30. 21 de grade Celsius. Dacian Cioloș anunța anunță astăzi numele celui care va prelua interimatul Ministerului de Interne. Palatul Victoria anunțase că prim-ministrul va face acest lucru încă de ieri. Primul nume luat în calcul, Dragoș Tudorache, șeful Cancelariei Premierului, potrivit unor surse oficiale. Ștefan Leonte. Premierul Dacian Cioloș anunțase inițial că numele noului ministru de interne va fi făcut public încă de luni. Negocierile pe acest subiect au durat ceva mai mult și din pricina vizitei premierului în Germania. Favoritul pentru ocuparea funcției ar fi actualul șef al Cancelariei prim-ministrului Dragoș Tudorache. Încă de săptămâna trecută, surse oficiale au declarat că Tudorache a discutat cu Dacian Cioloș. Dragoș Tudorache a ocupat interimar și portofoliul comunicațiilor după demisia lui Mariupă. Bostan. În discuții au apărut și alte nume, precum cel al ministrului apărării Mihnea Motoc, care, spun surse oficiale, ar fi refuzat nominalizarea. Un alt nume vehiculat, cei drept cu mai puține șanse, a fost cel al lui Constantin Dudu Ionescu, actual consilier al președintelui Claus Iohannis. Postul de ministru de interne a rămas vacant după ce Petre Tobă și-a dat demisia, fiind implicat într-un dosar instrumentat de procurorii anticorupție cu privire la activitatea DP. Între timp, cererea DNA privind urmărirea penală a fostului ministru de Interne Petre Tobă a ajuns la Palatul Cotrocen președintele Claus Iohannis ar urmasă de avizul. Procurorii anticorupție au cerut urmărirea penală a lui Petre Tobă, pe care îl acuză de favorizarea infractorului. Ar fi blocat încheta DNA în cazul achizițiilor făcute din bugetul direcției de informație și protecție Internă, Serviciul secret al Ministerului de Interne susțin anchetatorii. În ceea ce îl privește pe Gabriel Oprea, solicitarea DNA prin care se cere ridicarea imunității fostului ministru de Interne va fi supusă la vot în plenul Senatului pe 19 septembrie. Așadar, Gabriel Oprea are la dispoziție o săptămână pentru a studia dosarul pe care Comisia Juridică îl va deschide luni, dosar care conține 18 volume. Gabriel Oprea este bănuit de ucidere din culpă în cazul morții polițistului Bogdan Gigina. Sindicaliștii din Sănătate fac un pas înapoi. Federația Sanita samână greva generală pe care ar fi vrut să o declanșeze din cauza salariilor prea mici ale personalului tehnic din spitale. Noi negocieri între ministru și sindicaliștii vor avea loc pe 15 septembrie Constanțele Sindicatului Sanita stau acum în rectificarea bugetară care ar putea avea loc în luna octombrie, dar și în discuția cu ministrul Vlad Voiculescu. Sindicatele reclamă nivelul salariilor încasate de personalul auxiliar, iar șeful de la Sănătate susține că se vor face ajustări bugetare. Vom avea o rectificare de asemenea, probabil în luna octombrie. Sperăm ca lucrurile să meargă într-o direcție bună și suntem foarte conștienți că ceva trebuie făcut și pentru aceste categorii de personal foarte importante pentru sistemul sanitar. Nici în domeniul educației personalul TESA nu duce mai bine din cauza ordonanței privind salarizarea, reclamă sindicaliștii, actul normativ ar reduce veniturile secretarilor, ale contabililor și chiar pe cele ale unor directori. Sunt câteva mii de cazuri. De acest fel, în toată țara, a spus la Europa FM liderul Federației Spiru Haret, Marius Nistor. Ministrul educației spunea săptămâna trecută că știe despre aceste probleme apărute din cauza ordonanței privind salarizarea și-a dat asigurări că va încerca să remedieze această situație. Peste 8.300 de români din străinătate au cerut înscrierea în registrul electoral pentru alegerile parlamentare, cu peste 1.000 în plus față de situația de acum o săptămână. Autoritatea electorală permanentă a anunțat că 6.200 au optat pentru votul prin corespondență, iar restul pentru votul în secțiile de votare. Cele mai multe solicitări sunt din Londra, Barcelona, Madrid, Bolonia și Viena. Până acum, singura localitate din străinătate unde a fost atins pragul minim de 100 de alegători necesari pentru organizarea unei noi secții de votare este Soroca din Republica Moldova. Știrile s-au presc aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia! Bună dimineața! Două dintre spadasinele campioane olimpice la Rio, Ana Maria Popescu și Loredana Dinu, au fost aseară în studioul Europa FM, invitate de Ovidiu Ioani Tsoaia în emisiunea Tribuna Zero. Ana Maria a povestit cum a trăit câștigarea titlului suprem. Nu pot să-l compar cu nimic. Eu, de exemplu, până acum, cred că singura dintre noi care are termene de comparație poate fi Simona German. E singura care a născut dintre noi și singura care poate să, a, să da, compare, compare o asemenea cu fericire și... Exact, și, și împlinire, dar cred că fiecare, fiecare fericire alte, alt, alt al gust. Știți, pentru noi, sportivi, când ajungem, când intrăm în sala de competiție la începutul zilei, nu ne gândim, Boi, astăzi chiar vreau să fiu pe primul loc. Adică e așa un gând în mintea ta, dar nu zicea să-ți chiar pe unul. Te rogi să trebuie treci de primoasal, să treci de al doilea, să zici să fie măcar bronz. Ei, când ai ajuns în semifinale, nimic Deja. nu te mai mulțumește în afară de aur. Amintime, echipa feminină de spada a cucerit la Rio singura medalie de a României la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Înțeleg că se caută ministrul la interne și a da. o să fie numit. Așa ar trebui, da. Dar asta e un job de mare risc, da, să știți. Da, da, Adică dacă nu adic ești cumva penal, nu prea ce căuta acolo. Da, nu, pe bune, statistică, ai toate șansele dacă ești ministrul de interne să pleci ori cu scandal, ori direct în arest. Și am făcut... Deci cine dorește mică, să fie șef la interne? Dar o mică retrospectivă am făcut pentru Republica Fantastică. Cred că ministerul ăsta descrie foarte bine România. momentul în care ești ministru de interne și de fapt ai toate șansele să te dovedești un infractor în România, asta descrie o țară cu mari probleme. Republica Fantastică, România imediat în deșteptarea.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 cât de departe să colim pe pământ, fără liniște sau fără bine? Or, cât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe. De parte sunt duc dragostea Departe de tine Cât de parte, câte de parte, Cât de departe Cât de departe Oricât de departe Aș fugi pe pământ m întoarce la tine Și cât de departe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 de parte de tine, cu de parte, cu de parte, Câte de parte, de parte, cu de sunt do Parte de tine, cu de parte, cu de parte, de Aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine Cât departe, cât de departe Cât de departe, cât de departe Cât de departe sunt un grad usnea de tine, Câte de departe, cât de departe Cât de departe parte la pe pământ. A se întoarce la tine. Cât de departe Holograf 89 minute, bună dimineața, prieteni, Republica Fantastică România. Azi, mm -hmm. mai normală ca oricând. Da, pe în continuare guvernul nu are ministru de interne plin, așa cum ați auzit la știri. Deci nu e unul care să vi depună jurământul, nu e unul pe funcție. După ce a demisionat Petre Tobă, ci că se anunță astăzi? Și cu ocazia foarte asta ne-am gândit să ne reamintim Ce înseamnă să fii ministru de interne în România Băi, nu ușor Și pentru, da nu e ușor să fii ministru de interne no, O să vezi, e cu responsabilități mari Și, și cu riscuri, da, și cu riscuri mari. Deci de ce ne interesează? Pentru că evident mai e puțin și vin alegerile Ministerul de interne are un rol crucial în organizarea astora Și doi, pentru că a devenit deja o tradiție foarte neplăcută Aș zice, ca ministrii de interne din România Să plece după funcție din cauza problemelor cu legea. Unii dintre ei se dovedesc a fi, de fapt, infractori. În toată puterea de cuvântului. Pu Slăci, ministrul de interne, infractor! Infractor! E ca o țară. nici și măcar nu pot să mai spui, țară Și nu controlează și fără. De neau! ticul lor. Luluța Căveșii. Da. că mai nu este alinată Luluța. Luluța. Da, da, mm -hmm. doamna Căveșii. Deci, în ultimii patru ani, pe la interne au trecut numai puțin de șase ministri, șase ministri de interne în patru ani, toți cu probleme penale sau de imagine. Și România e considerată o țară stabilă. Vă imaginați cum e în în care. care nu sunt stabile. Stabilă știi? sau labilă? <laughs> Bun. Avem așa. Ultimul ministru de la interne care a plecat este, deci, Petre Tobă. A plecat după ce procurorii anticorupției l-au acuzat de favorizarea infractorului. Pff, nu m-aș gândit favorizarea infractorului de interne Bun, înaintea domnului Tob a fost ministru de interne deja faimosul Gabriel Oprea care este acuzat acum de ucidere din culpă În cazul polițistului Bogdan Gigină vi l pe domnul Oprea e cel care folosea fără drept coloane oficiale de trei ori mai multe decât președintele României Asta e un detaliu mărunt la domnul Oprea Acum dacă a intrat în malaxor probabil că o să aflăm multe O să multe aflăm lucruri. mult mai multe lucruri, da Așa. Înaintea domnului Oprea au fost trei miniștri de interne care au demisionat din cauza tot soiul de scandaluri. Radu Stroie, de exemplu, în urma operațiunilor de căutare complet năuce în cazul accidentului aviatic din Apuseni, mai ține zi, a declarat atunci că singura nenorocire din mandatul meu a fost că tragedia asta s-a întâmplat în timpul mandatului meu. Putea să se întâmple și mai devreme deci, sau da. mai târziu. Un guguman, cum ar veni. Înaintea domnului Stroie a fost Mircea Dușea, Duşa, care a rostit o frază celebră, și prin gugumănie, la repatrierea morților din accidentul de autocar din Muntenegru. Și vreau să o citez ca atare: este redată de ziarul Adevărul uh, și trebuie să o ascultați cu atenție. Fiți deci Ministrul Apărării. Citat: Pe măsură ce, așa cum a comunicat deja ambasadorul, se finalizează formalitățile de partea din Muntenegru, vom efectua și zborul cu trupurile neînsuflețite a cadavrelor celor decedați. A spus ministrul Mircea Dușa la vremea respectivă. Da, deci o gugumanie. Predecesorul Domnului Dușa, Ioan Rus, a demisionat după ce le-a făcut curve pe soțiile românilor plecați la muncă în străinătate și pe copii rămași acasă i-a numit golani. Am senzația că n am înțeles și... nici acum de ce a greșit atunci. Da, de ce crezi că vreunul dintre ei înțeles? Da, da era înțeles. foarte sănini când am făcut declarații. Da. L-am mai avut pe Traian Igaș, care credea că se spune branconaj. Da, asta e o monstră. Da? <laughs> Și pe Gabriel Berca, pentru că știți dacă îl mai țineți minte pe nu Gabriel știu, Berca, ministrul de Interne condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de influență. O, își pagă de 92.500 de euro. A, Asta era aia micuță. Ăștia da. -ai sunt frustrați știi, că îi prind cu chestii de-astea mici. Nici <laughs> măcar 100.000 de, de euro. Auzi, Po ministru de interne! Nu rămân și ei în istorie cu vreo treabă serioasă, știi? Da. Pentru ce te-au arestat? Pentru sub 100.000. Dar stai că venim la cazul domnului Cristian David... Asta e deja, asta e mult în istorie, 2007, ministru de interne în guvernul Terișeanu. Aici ne oprim, că după aia e preistorie. Și nu avem emisiune să vorbim despre toți ăștia. Deci Cristian David a fost fostul ministru de interne în guvernul Terișeanu a fost reținut sub acuzația că a luat o mită de 500.000 de euro pentru un al mic trafic de influență. Să jumătate Treabă de milion. Serios. Bă că ăsta mai vide acasă. Normal. Știi? Deci, după câte vedeți, vorbim de cât? De patru minute, de cinci minute, despre miniștrii de interne din guvernele României, unul după altul, unul după altul, fie infractori pe față, fie acuzați, adică fie din gata, condamnați, fie în curs de condamnare, fie niște gugumanii care au trebuit să plece pentru că la un moment dat, lumea n-a mai suportat gugumăniile lor. E asta Republica Fantastică România? Yeah. Adevărat că e. foarte reală, din păcate. Auză măcar ministrul David s-a căit după aia, sau s-a pocăit, că nu s A, s-a da, pocăit <laughs> într-adevăr, da. <laughs> 8 și 14 minute, rămâneți prin preajmă, bătălia regiunilor, întrebări noi astăzi, răspunsuri sper eu corecte și uh, o tabletă, drept premiu, în doar câteva minute. Uh, revelația verii LP, Lost on You, la Europa FM, chiar în deșteptarea. Bună dimineața, prieteni! came from, burning like embers falling tender long for the days of no surrender years ago.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 You, LP La Europa FM, 8, 18 minute. Piesa asta a avut un super succes la Radio Voting. Apropo de Radio Voting în mai puțin de uncează, ascultăm cea mai nouă piesă Carla's Dreams lansată aseară, azi noapte, practic. Mm -hmm. O să ascultați la Europa FM în premieră și sper să vă placă. Sau dacă nu, măcar să ne spuneți la 037 de asta după ora. Nouă. Vreau să vă aduc aminte doar că astăzi Selgros Cash and Carry the start finalei, cele de startul finalei celei de-a opta ediții Arena Bucătarilor competiție destinată gastronomilor din România și devenită deja tradiție concurs ce premiază priceperea și maestria celor mai pasionati șefi astăzi la Selgros Băneasa după ora 10 este Chefs Day e ziua șefilor deci de aia mergem noi, normal. Da. Șevi renumiți vor demonstra priceperea și maestria în pregătirea preparatelor culinare prin demonstrații, workshop-uri, dar și prin training susținute cu finaliștii. Puteți ajunge acolo, să știți, să vă întâlniți cu toți oamenii ăștia. Dar în plus, aici vreau să ajung. În după ce bonus. Și noi la Selgros Bănaza. Da. Vlad și Luca, mari pasionați de bunătățuri, intră și în arena bucătarilor ca să se dueleze în arta gătitului, fiecare având alături un șef bucătar renumit. Re Martă, pe Claudio Coste și Cezar Munteanu, iar eu sunt în galerie și la degustare, evident. Cu alte cuvinte, o să fim marmitoni. Ah, marmitoni, da. Eu mă gândesc să gătesc o, un sandwich cu paté. Eu mă gândesc să nu gătesc nimic, să nu mă fac de râs. E, să, dea de râs. Șeful să gust. O să vă povestim ce se întâmplă acolo în transmisie directe după ora Făcim 11. Făci grele, da. da, asta. Două. Deci arena da, -o arena bucătarilor este pentru șefi de ăștia super șmecheri care vin, gătesc și noi mâncăm, nu? Asta voi, e. Ce, voi ce căutați acolo? Păi da? noi mâncăm asta. <laughs> ce mai tare cred în la arena bucătariilor e să fii în juriu. E asta mi se pare cel mai ușor. Deci stai și, și fac niște super șmecheri și niște șefi da? super șmecheri fac de mâncare mm. și vă rugăm dacă vreți. E bun? Mm. <laughs> nu știu ce să nu zic. Nu prea e treabă să fii injuriu. juriu. N-ai văzut dar, la emisiune că ăștia din juriu doar e o guriță. Trebuie tu... să fii ceva numai. ce. Nu mă, dar tu vede la televizor. Aia mă, ce se, se ca de la montaj! Ei, știi, când vine, când vine exponatul, ca să zic așa, e guste un pic așa și după aceea ea dă camera mai încolo. Om, om, om, om, om. Eu zic să vă gândiți bine ce gătiți astăzi, dar mai vorbim despre asta în emisiunea 8 și 21. Avem mare concurs, mare! Dacă sunteți din Moldova, din Oltenia, din Crișana, Banat, Transilvania, Maramureș, mai ziceți Dobrogea, Dobrogea Așa, intrați în bătălia regiunilor Primateți SMS la 1769 SMS cu tarif normal în care să scrieți Deșteptarea numele vostru și județul Pe care îl reprezentați Pe care îl reprezentați sunteți? Dar unde, ce scrie în buletin? Asta Aia ne interesează Și intrați în uh, jocul nostru Puteți câștiga o tabletă în această dimineață Fata cu fata, băiat cu băiat? Nu, cu băiat. Pai că se Oricum poate. Oricum o fi. Și combinație Ce se poate. Simțul? Cât de dragoste. Da. Atât bătrân, cât în bătălia regiunilor, da. 1769, SMS cu tarif normal, scrieți deșteptarea numele vostru și județul pe care îl reprezentați și intrați în bătălia uh, regiunilor. Bastard boys 8 și 22 de minute, bună dimineața. În fiecare zi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 La aniversarea Practicări de 14 ani Te așteptăm cu premii pentru toți clienții Și sute de oferte de excepție Set 3 unelte X, Format din polizor, mașină de găuric Și ferăstrău electric la numai 189,90 lei Accesorii și cutie incluse Profită de super ofertele aniversare Până pe 6 septembrie Regulamentul campaniei disponibil în magazine și pe online Practica la La casă, la casă.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 beneficiezi de 20% reducere pentru toate sporurile și destinațiile. Pentru mai multe detalii, vizitați azi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 Bună, ai ajuns puțin mai devreme, dar nu-i nicio problemă. A, atunci pun eu puiul la cuptor și, între timp, fac și o tartă cu mere. Păi, eu ce mai fac? Tu te relaxezi, ești gazda. Din când în când, lasă-i pe ceilalți să te răsfețe. Găsește inspirație în noul catalog Ikea, care vine cu o mulțime de idei pentru micile surprize din bucătărie. Din 1 septembrie, la ușa ta. Detalii în magazin sau pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă. E un bolit un OZN, sau o rachetă? E minus 90% Supereroul reducerilor Fashion House Outlet Center Pe 10 septembrie de Super Outlet Shopping Day Îți dă super puteri de cumpărare cu reduceri de până la 90% La brand renumite și program 1024 Minus 90% Te așteaptă în militar intrarea pe 1 la Super Outlet Shopping Day Dreptul la sănătate, articolul 41 Toamna este momentul pentru provizii de sănătate Punct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 With my heart, 8 și 34 de minute, vă spunem bună dimineața! Din nou din studioul de așteptare, studioul Europa FM, avem bătălia regiunilor și astăzi 6 întrebări, 3 și 3. Și astăzi o tabletă de premiu. Ieri au fost Maramureș și Transilvania. Și, Transilvania. și au câștigat Moroșeni. Astăzi avem Vaslui, ca reprezentant al Moldovei. Bună dimineața! Gabriela! Bună. bună, Gabriela! Bună! Ce faci Gabriela? Păi ce să fac? Ascultă Radio Europa FM Foarte okay. bine, Gabriela Moldoveancă jet-be-jet, -jet, da? Exact Născută în Bucovina Perfect. <coughs> Și un moldovean, <coughs> tot din București acum? Uh, eu <laughs> Bogdan din București, bună dimineața Bună dimineața Salut. jet be -jet sau tot moldovean? Bucureștean Bucureștean, Bucureștean da, da, la Giulești A, A, A, Giulești, iau-ți frate Deci fi rapidist Deci fi atent să-ți zic, rămâi la telefon să-ți zic primele trei răspunsuri. <laughs> Rapidu cu Vasluiu avem deși. azi, nu da? trebuie să-l pui la București, trebuie să-l pui la Giulești <laughs> Giulești, bine, Giuleștiul cu Vasluiu, hai, cine începe? Da, începe eu Bine, așa, așa, așa, Gabriela, fii atentă la mine Care este cel mai înalt munte din Africa? A, așa e, mai... Bogdane? Da, da. Asta e pentru tine, se și potrivește dacă zici că ești rapidist. Cum se numește cel mai adânc loc de pe scoarța terestră, aflat în vestul Pacificului? Uh, uh, Groapa Marie Mariană. Da, Groapa Marianelor. de <laughs> <20 ,2 laughs> metri adâncime. Gabriela, ce urs trăiește în România? Ursul brun. Așa, oh, wow. ursul brun Bogdan, care este denumirea populară A felinei numite lynx Râs. Râs Cam ca noi așa Gabi, din ce galaxie face parte Sistemul nostru solar Calea lacteie, Calea lacteie. Bogdan, trebuie să răspunzi Care este cea mai apropiată planetă de soare uh, Pluto Cea mai apropiată bre. Cea mai apropiată Lasă Bogdane, Mercur, pare rău Bogdane, dar nu-i nimic, lasă că o să reveni țina Normal, uite, jucăm cu Dinamo, băneasa, înțeleg Și-a urmă, băneasa, poate câștigăm acolo. Da, Bogdane, Pluto e cea mai îndepărtată, cea mai apropiată este Mercur Mulțumim, Gabriela, și să Numai victorie Victoria de Moldova astăzi Hai, Gabriela da, merci, ura! Ura, păcere! Moldova, <laughs> prin tine, are un punct astăzi, da? Bravo, bravo! Oh, bravo, Gabriela! Ești cine e pe primul loc, cine e pe primul loc? Domnule că Transilvania și Moldova au câte un punct, da. Și eu nu, și... Mă, Maramure și nu și-o câștigat ieri. Dar mă rog, tu trebuie să știi ce te uiți la mine așa. Transilvania, Transilvania, Transilvania da. 2-0. Ai mă, cineva, Am țin și set average aici cu. Ai și gol un... O să țin și un gol la pe. Ei, dacă avem nevoie de departajare. Maa, Bine, mă. clasamentul o să devină spectaculos peste 2-3 luni încolo. Da, da, 2-3 ani vechi, gol, scoane, meciuri. să vezi ce da, da, meciuri. să da. avem da. meciuri în picioare. Deci o să avem... de tu faci statistici, avem Să avem. Vai, capul meu. Mă retrogradăm pe cineva? Niciodată. Ah. Niciodată Asta e important Rămâneți cu noi 8 37 Și 40 de minute la Europa FM vorbim despre ziua de 7. Da. Septembrie. Adică mâine. Da. 7 septembrie se lancează iPhone 7 cu noua iPhone 7, este un eveniment așteptat de toți pasionații de gadgeturi. Auzi treaba asta cu lansarea iPhone, că acum n-ar trebui trecută în calendar? <laughs> da, dar nu au aceeași dată în fiecare Și ortodox, și în catolic, și în așa mai departe, ar trebui trecută ca o sărbătoare. Sfânt Sfântul iPhone! Sfântul <laughs> Sfântu iPhone! Să fie cu roșu! Toată, că la celelalte produse, iPad și așa mai departe, nu e chiar așa o... Uh -huh. Dar la telefon e nebuneală. Da, interes foarte mare pentru produsele Apple întotdeauna, deși nu sunt neapărat, nu au Totdeauna cele mai tari specificații tehnice, însă au o felul ăsta de a face produsele, își fac produsele în așa fel încât creează un mare, creează fani. Bun, deci uh, iPhone-ul ăsta 7 probabil că o să vină în vreo 5 culori, începem mai pentru uh, pentru doamne și domnișoare informația, mm -hmm. dar pentru 5 culori, gold, rose, gold și silver, dispare space gray adică ah, ce spune, avem că noi space gray. da, e mișto asta, apare o chestie numită dark black Mm -hmm. Așa și încă una, Piano Black deci aia, aia piano, lucios, piano Black probabil că o să fie lucios și o să fie pentru super jmechere, aparent o da, să costă a, mai mult Alb de România nu apare. pare? <laughs> alb Manelos ah, da. modelul de bază, interesant, vine cu memorie de minimum 32 de giga asta dispare versiunea bună. de 16, care e total insuficient eu am renunțat să mai iau de asta de 16 mm -hmm. giga pentru că nu mai sunt așa cele mai tare o să aibă 256 de giga standard 2 giga de ram Va exista aparent și o versiune mai rapidă normal. Și acum despre două inovații foarte interesante. Una, mare inovație pentru iPhone, că există la alte modele Android, o cameră fotoduală. În principiu o lentilă wide și una tele, adică o să aibă două lentiluțe, ambele de 12 mega. Nu sunt date referitoare la camera frontală. -o păi cam și ce te ajută? Păi Poze care... de mai bună calitate. Da? E foarte mult conținut video și foarte multe imagine se urcă acum pe rețelele sociale. Video e noua vă Adevărul că mai nou acum și mi-a luat telefon nou. Ce cameră are? Da, ce cameră. Bun, bun, asta e mai veche. Dar se pot face acum, poți să faci transiuni live pe Facebook, pe Twitter. Sunt o grămadă de posibilități mm -hmm. să adaugi conținut video și e foarte important. Pe camera e singurul lucru care mi-a face diferența, cred eu, în ziua de... Nu, mă, nu sunt un așa mare de în, da. Da. în general, da. pe ce viteză? Că deja s-a ajuns la 4 giga de RAM, adică deja se bat câmpii. Mm -hmm. Pentru un user... Obișnuit, mă da. refer, nu o să faci programare uh -huh. pe telefon. Bun. Și altă inovație asta e un interesant, e un pariu pe care Apple îl face din când în când să fie prima companie care renunță la ceva ce este un standard. Așa cum a renunțat pe vremuri la Flash și a fost o mare discuție. Sau cum a renunțat la cititoarele de CD-uri sau de DVD-uri din laptopuri sau din calculatoare. Deci acum Apple renunță, după câte se pare la ieșire audio pentru geac de căști. Mm. La mufă aia de 3,5 cm. Oricine are căști, vine, știe că există o mufă la toate telefoanele unde bagi geac ăla. Rămâi fără mufă? Da, rămâi fără, <laughs> fără mufa mamă. Deci ce faci dacă ai căști cu jack? Că toată lumea normală și îți un iPhone 7 fără jack? Le pui pe foc. Le arunci sau folosești un adaptor. El va oferi Apple în pachet acest adaptor. Unele zvonuri spun că da, că nou telefon vine și cu adaptor, Pentru că să fie folosit, ca să te mufezi, să-ți mufezi căștile la telefon, să fie folosit conectorul Lightning. Mm -hmm. Care are mai multe funcții acum: de încărcare, transfer de date și uite pentru căști. Dar la ce experiență am eu cu Apple și la ce experiență și la cum procedează Apple de obicei, sunt convins că o să ceară bani pe adapterul ăla. Normal. Și e o sumă și de nimic, 23 de euro. Bă, sunt foarte scumpe. <laughs> Mi-am cumpărat, mi cumpărat un doc pentru... Un ce? Un doc, un, un soi de stand. O stație, asta. De, andocare, pui, o stație de andocare, domnule. O stație de este asta un... Asta asta un... Pui telefonul așa. vertical la încărcat și așa. în același timp poți să și muzică Mamă, prin căștiu, nu știu ești. ce. Da, o mare chichirez, să spun. <laughs> respect. Deci a trebuit să cumpăr separat baza, cablu și ștecherul. Fiecare separat, cu un alt preț. știi, știi? bine de pe blog. voi frate! Și costă de te Și dacă intre pe cei de la Apple, spun Păi poate ștecherul e bun și vrei să schimbi doar cablul. De ce să-ți luăm bani pentru... Normal, da, da. Da, Da, un normal, separat. da. deci asta o să vedem dacă o să meargă. Bun, sigur, dacă nu stai o noapte la coadă sau două zile la coadă pentru iPhone 7, nu merită. Da, și mă rog... Mai am câteva lucruri de zis despre asta. În principiu, spațiul eliberat prin dispariția geacului, mă rog, mufei orificiului pentru geacul audio, va fi ocupat cu un senzor care trebuie să îmbunătățească sistemul 3D-taci și să fie mai rezistent la apă. Deci, nu știu dacă o să poți să-l bagi chiar în cadă, dar cred că o să poți să Măcar um... așa un duș poți să, să, <laughs> să plângi pe iPhone la prima zgârietură și să nu se strice. Și rezistența la perete ar trebui să când dai cu el de pereți să nu se mai străce. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. It's Sunderulo la Europa FM, foarte tare piesa asta. Rămâne să ne spuneți voi dacă e tare sau nu e tare cel mai nou single, Carlos Dreams. Se numește Imperfect și îl difuzăm după ora nouă în Radio Voting. Vă așteptăm atunci la 037 206 -9 -9 -9. Între timp mă gândesc să mai fac un copil, că da. înțeleg că se iau bani buni pe treaba asta. Băi, da, să știi că, uite, se poate face o afacere. Să vorbim un pic despre controversa asta cu indemnizația de creșterea copilului, uh -huh. care a, fost, a, fost, a dispărut plafonul de la 1 iulie, s-a votat o lege, a fost o discuție mare când s-a votat legea asta în Parlament, s-a desfințat plafonul pentru indemnizația de creșterea copilului care este acum 85% din venitul pe care le-ai realizat în 12 luni din ultimii 2 ani. 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani. Am Eu sunt de acord cu asta. Mă rog. Păi, în principiu, toată lumea s-a gândit, A, super, ce mișto, normal, contribui la stat, plătești taxe, firește că trebuie să și primești niște bani pentru asta. Și acum, guvernul. A dat o statistică, a dat niște informații care au șocat pe toată lumea. 0,17% din beneficiarii indemnizației de creșterea copilului beneficiază de cât? De un sfert, din, de un, o treime din bugetul alocat pentru indemnizații de creștere a copilului. Adică sunt unii care primesc foarte mulți bani. Adică sunt așa, 142.990 de persoane care beneficiază de indemnizații de creștere a copilului în România și 244 din, 242 de persoane consumă o treime. Cea mai mare indemnizație este încasată de un părinte, nu știm dacă e mama sau tată, din Sibiu, 35.750 de euro pe lună exact în lei, 159.000 Deci câștigă peste de 40.000 de euro pe lună. Da, asta este chichirezul, deci venitul mediu declarat a fost 187.158 de lei lunar. i dat o idee, Luca. Așa. <rătări> nu. Și, și uh, ca atare 85% înseamnă asta, 159.000 de lei, deci 35.000 de euro. 35.000 de euro lunar. Pentru că e dreptul legal al acestei persoane. Da. Pe locul 2, o persoană din București care a declarat, mă rog, și-a demonstrat că nu te duci doar să declari. Trebuie să da, plătești taxe da. pentru asta. Ca aici e chichirezul. 110.000 de lei și are acum 94.000 de lei indemnizație de creșterea copilului. Și, mă rog, este un top cu mai multe... Asta iese în evidență. Bun. Marea șmecherie e următoarea. Că persoanele acestea două da? cea care încasează 159 de mii de lei lunar și cea care încasează 94 de, mii de lei lunar au realizat veniturile taxate pe baza cărora se plătesc indemnizațiile astea ca persoane fizice autorizate deci au PFA, nu sunt salariați deci nu au fost salariați, nu au contract de muncă de la și care se plătește, la care plătești taxe aproape cât salariul net Au plătit deci, taxe diferite Da, plătesc taxe ceva mai mici Deci în principiu încasează mai mult acum decât taxele plătite Că ideea asta era, băi, stai un pic, dacă ai un salariu de 1000 de euro, de fapt, la stat plătești, angajatorul trebuie să plătească, mă rog, cam 1800 de euro, cu brut. Și, asta... Și atunci dai omului banii că plătește taxe, nu? E, asta pare a fi chiar o afacere, vorba lui Luca. Luca n-a fost departe de adevăr. Deci dacă ești persoană fizică autorizată în momentul ăsta... Poți să uh, faci Și dacă poți face venituri atât de mari, plătești taxe mai mici decât indemnizația de creștere a copilului pe care o obții în momentul în care te duci să îți ceri. că în momentul ăsta oamenii deci faci un ăștia business. sunt în procesul facerii pentru următorul. Stai cu că că că Da. Treaba. românul care e inventiv, eu știu deja că se fac de-astea acum. Se făceau și înainte când a mai fost cu indemnizație de-astea. Când... Mai, nu mă, Stai puțin, că vreau să mai zic un lucru apropo de legea asta Scuză-mă, Luca, a fost, cum ziceam, a fost mare dezbatere când s-a votat Parlamentul a trecut-o cu forța Așa, în ciuda tuturor avertismentelor că o să fie probleme de buget cu asta prim Ministrul Dacian Cioloș a avertizat El a vrut să o conteste la Curtea Constituțională. Pentru că, potrivit legii, Parlamentul nu poate vota o lege prin care să împartă bani Dacă nu indică și sursa bugetară Și Parlamentul nu a indicat sursa și atunci putea fi atacată la Curtea Constituțională. Dar a ieșit președintele Claus Iohannis atunci, dacă vă amintiți, și a tras o smetie lui Cioloș de nu s-a văzut și a spus nu, legea asta trebuie aprobată. Ok, Cioloș a dat înapoi și avem această lege care creează această problemă. Păi nu știu, o fi bine, o fi rău, habar Dar uite că în momentul ăsta, dacă ai un business în care plătești taxe, poți să te duci să declari venitul respectiv și încasezi mai mulți bani din indemnizație. E o singură persoană fericită în toată treaba asta, Moș Crăciun, care o să primească de sărbători. El cadouri de la copilul ăsta nu e invers. <fie> exact. <fie>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 Zâmbește și jucați-vă împreună Pentru că viața nu e despre note Ci despre experiențe Prinde super reducerile Altex Și cumpără-ți mașina de tocat carne Miria cu accesoriu de roșii Putere 1200W Și reducere 35% La numai 129,9 lei Altex Cel mai bun raport preț-calitate Din România Hei, hai să-ți dau un pont! Nu degeaba se spune că românii sunt ospitalieri. Poftește-ți la o gustare românească și o menește cu de porc, iar la desert, delicioasele clătite cu dulceață. În săptămâna românească, la Lidl găsești în cămara noastră rulada de porc 100 de grame la 2,99 lei și dulceață de afine sau zmeură 350 de grame la 5,99 lei. Lidl. merit să fii surprins!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 Chiar există depozit în lei cu 2,5% dobândă pe an? Da, există la idea Bank. Cu ideea depot primește de 2,5% dobândă la lei, 1,4 la dolari și 1,25 la euro. Un depozit de 500 de pe 5 luni, garantat conform legii, cu 0 comisiuni de retragere la scadență. Vino în sucursalele idea Bank sau intră pe Idea Bank Fresh Banking from Poland La aniversarea practică de 14 ani te așteptăm cu premii pentru toți clienții și sute de oferte de excepție. Bicicletă Pegasus Mezin, 16 inch, model Frate sau băieți la doar 499,90 lei bucata. Profită de super ofertele aniversare până pe 6 septembrie. Regulamentul campaniei disponibil în magazine și pe online.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 Așa cum fiecare super erou are în ajutor un super partener de luptă, așa cum toți detectivii neînfricați își iau aghiotantul de încredere alături Elementar, dragul meu, Watson. și cum fiecare justițiar viteaz are un as în în fiecare misiune, ah! părinții au Parazitoze Express. Scapă de păduchii cu o singură lovitură. Cu doar o aplicare, Parazitoze Express moară în numai 15 minute păduchii de cap și ouăle acestora. Parazitoz Express e super puterea părinților în lupta cu păduchii. Parazitoze Express este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.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 Tocmai ți-a apărut un herpes la gură care ți-a stricat ziua, te pregăteai de întâlnire și senzația de durere însoțită de mâncărime este aproape insuportabilă. Vrei să scapi rapid de simptome? Folosește herbactivoral. Herb oral, singurul tratament care înlătură de la prima aplicare senzațiile de durere, usturime sau mâncărime și vindecă rapid leziunile herpesului oral în maximum 3 zile. Cumpără oral să-l ai tot timpul la îndemână, doar acum, la un preț special în toate farmaciile partenere. Nu lăsa herpesul să strice toate planurile. oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.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 ca jos de pacoperiș cu apuca mețala și altădată să mă ascund când eu zic că sunt cele mai bune țigle țiglele ceramice Terra Rosa de la siceran. rezistente și durabile Terra Rosa, făcute să țină Știm că nu-i ușor să lucrezi în agricultură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 Cauzele retenției de apă în organism pot fi multe. Simptomele îți sunt cunoscute, iar soluția eficientă este doar una. Apuretin te ajută să-ți menții greutatea optimă, te ajută să elimini excesul de apă din organism și susține lupta împotriva celulitei. Apuretin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM tora ora nouă!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 Doar Parlamentul poate corecta dezechilibrele apărute în sistemul indemnizațiilor pentru creșterea copilului, așa spune ministrul Muncii Dragoș Păslaru, care în urma unei analize a constatat că, după eliminarea plafonului, o treime din bugetul alocat acestei forme de sprijin financiar este consumat de aproape 250 de persoane. În discuție a fost adusă și o indemnizație lunară care ajunge la echivalentul la 35.000 de euro. Ministrul Muncii a mai precizat că dacă vreodată se va ajunge la ideea unei modificări a legii, aceasta poate fi făcută doar de Parlament. Adriana Sârbu. Plata indemnizațiilor pentru mame în luna iulie a costat bugetul 70 de milioane de lei, cu 20 de milioane mai mult față de estimarea inițială. Potrivit Ministerului Muncii, sunt 143 de mii de beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului, din care 10% sunt bărbați. 242 de persoane consumă însă o treime din bugetul alocat. Cei mai mulți bani îi ia o persoană din județul Sibiu, care primește lunar 159 de lei, adică echivalentul la 35 de euro. Pe locurile următoare se află persoane din București, cu 94.000 de lei, respectiv Constanța, cu aproape 75.000 de lei lunar. Conform Ministerului Muncii, acești beneficiari au realizat venituri pe bază de contract de muncă din profesii liberale, ca membru asociat sau din activități independente. În prezent, limita minimă a indemnizației în România este de 1063 de lei, adică 85% din salariul minim brut pe țară, garantat în plată. La nivel național, mamele le-au primit în medie 1.400 de lei, cu cea mai mică valoare la Suceava, sub 1.200 de lei, și cea mai mare în sectorul 1 din capitală, unde cuantumul a fost de 2.445 de lei. Baroul București discută astăzi solicitarea europarlamentarului Monica Macovei de excluderea lui Victor Ponta din rândul avocaților. Fostului premier i-a fost retras titlul de doctor în drept, în baza căruia a fost primit în avocatură fără examen. Monica Macovei va fi prezentă la sediul Baroului București în această după-amiază pentru a-și argumenta juridic cererea. La ședința din 31 august, Victor Ponta a înștiințat Consiliul Baroului că a contestat verdictul de plagiat în contencios administrativ și până la hotărârea, până ce hotărârea nu rămâne definitivă, nu poate fi luată nicio decizie în cazul său. Legea care le conferă imunitatea avocaților a fost retrimisă la comisiile de specialitate din Parlament pentru modificări în ceea ce privește forma proiectului, așa au stabilit ieri deputații. Documentul prevede că procurorii nu vor mai avea voie să pună sechestru sau să ridice calculatoarele și telefoanele avocaților, iar judecătorii care aprobă interceptarea unui avocat vor fi obligați să le anunțe pe acesta că îi vor fi ascultate cu vorbirile telefonice. Deputatul UDMR-mate Andraș Levente se teme că în comisii s-ar putea face schimbări în ceea ce privește conținutul legii. Până la urmă această lege nu este în favoarea avocaților. Această lege este în favoarea cetățenilor și a statului de drept. Pentru că prin aceste modificări se elimina acele probleme din această lege și care lezează foarte grav dreptul apărare a clienților, adică a cetățenilor. Vă dau un singur exemplu. Când avocatul discută la telefon cu un client care este interceptat și își pregătește apărarea, acea interpretare știți unde merge. Tocmai la partea adversă, adică la procurori. Senatul a aprobat deja acest proiect, iar Camera Deputaților urmează să dea votul final. E important de spus că inițiatorii acestui proiect sunt în mare parte avocați. Dacă modificările aduse legii avocatorii vor fi aprobate, unele probe administrate deja în dosarele DNA ar putea deveni nule. Printre beneficiari ar putea fi și Danșova și Victor Ponta trimiși în judecată în dosarul Turcen Rovinar pentru ilegalități comise în calitate de avocați. Instanța supremă i-a interzis Bogdan Olteanu să ia legătura cu fosta soție și cu părinții. Aceștia urmează să fie audiați ca martori în dosarul în care fostul viceguvernator al BNR este acuzat de trafic de influență. Anchetatorii spun că ar fi primit un milion de euro de la omul de afaceri Sorinovidiu ca să faciliteze numirea lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltai Dunării. Bogdan Olteanu se află acum în arest la domiciliu. Știrile se deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile.europa.fm.ro. Ioana, mulțumim pentru știri Sport. Luca uitați Bună dimineața, Simona Halepova va înfruntat pe Serena Williams în sferturile de finală ale US Open. Românca a trecut în optim de Carla Suarez Navarro, numărul 12 mondial, scor 6 2 Simona declară că a câștigat pentru că a fost agresivă, a luat mingile de vreme și a reușit să își împingă adversara în spatele terenului. Acum o va reîntâlni pe Serena Williams, care a învins-o cu 6-2-6-3 pe Iaroslava Șvedova. Lidera mondială conduce cu 7-1 la în meciurile directe cu Halep, ultimul disputat vara aceasta la Cincinnati. Confruntarea fărătorile US Open va avea loc mâine de la ora 18. Mare surpriză în această dimineață, a patra favorita Anieșcar Advansca a fost învinsă de croata de numai 18 ani Ana Coniu, cu un dublu 6-4. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. După concediu, mergi o vacanță. Am stabilit asta încă de ieri, da. dacă știți parola pe care au dat-o colegii noștri. Peste câteva minute, oricum până în ora 10 puteți câștiga o vacanță la munte, 5 zile și 5 nopți. De vis, peste toate astea, cea mai nouă piesă Carla's Dreams în câteva minute la Radio Voting. De Europa e fem bună dimineața! 8 -a ediție Arena Bucătarilor, știți bine, v-am mai spus de astăzi la Selgros Cash Carry în Băneasa, o competiție pentru gastronomii din România și devenită deja tradiție astăzi este Chefs Day, începând cu ora 10. Așadar, cei mai renumiti șefi își vor demonstra priceperea în pregătirea preparatelor culinare prin demonstrații, workshop-uri și așa mai departe. În plus, după ora 10 vă așteptăm și noi la Selgros Băneasa. Vlad și Luca se apucă de gătat, -gătat auzi, gătit. Gătăm, gătăm. Alături de Gătim, până gătăm. Alăt numiți de Claudio Coste și Cezar Munteanu, în timp ce eu doar o să gust ceea ce voi ați gătit acolo. Să știți că puteți veni, dacă ne ascultați la această oră, după ora 10, ne întâlnim acolo, la Stel Grosbăneasa ca să îi admiram Pe Vlad și pe Luca, iau. evident. La asta mă refer de fiecare dată. Și Luca, ce-ai pregătit M -m -am pentru astăzi? M-am emoționat. <laughs> Ia, pentru Fac ceva astăzi astăzi am pregătit pireu <laughs> de mazăre. <laughs> da, da, pireu. da. Sigur ai tu un nas în mânecă, dar nu vrei să vedem acolo de despre ce, ce e vorba. Se Bun, Arena Bucătarilor, a opta ediție Selgros Gross Cash and Carry în Băneasa. Ne întâlnim acolo după 10. La 9 și 11 vă propunem la Radio Voting cel mai nou single, Carlas Dreams. Uh -huh. Cum se numește Ioana? Cam uitat. Asta, stai. Imperfect. E imperfect, așa că îmi scăpa numele. Cea mai mare fană a trupei din istoria trupei și... Chiar mă lumea. gândeam când o să lanseze Carla Dreams după ce în primăvară-toamnă au lansat câteva piese una după alta. Uite că au venit uh, acum. Aseară târziu, Carla s a lansat piesa Imperfect. Sergiu, cum îi spune toată lumea. Uh, hai să o ascultăm. E tot din aceeași zonă. E tot în, cam, adică nu pleacă stilul. din zona, da, din stilul care la la consacrat pe Carlas. Mm -hmm. uh, hai să o ascultăm și să vedem la 037 599 dacă are puterea necesară să ne surprindă. Da, dacă da. vă place sau nu, facem un radio voting scurt, așa, mm -hmm. bang. E primul în nou sezon, o să avem mm -hmm. și mâine mm -hmm. unu piese să avem. Carlos Dreams, imperfect, imediat, rămâneți cu noi. În fiecare zi, ai puterea de alege să mergi înainte sau înapoi.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 Fii de nota 10 cu reducerile de până la 30% la laptopuri. La eMAG ai super oferte ca să-ți schimbi laptopul vechi cu unul nou. Comandă de pe eMAG laptopul Dell Inspiron cu procesor Intel Core i3, Hardis de 1TB și placă video dedicată de 2GB la doar 1499 lei. EMAG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 Principal din smalțul dentar. La calut White and Driper albește dinții fără a deteriora smalțul. La calut White and ripper cel mai bun pentru mine. Știu că te doare, puiule, dar am ceva pentru tine. Bun, bun de tot. Și strece trece repede durerea? Coni, dai acadele pentru gâtul inflamat? Nu e o acadea, e Salvia Septkids. Am aflat ieri la consultație. Salvia Septkids protejează, calmează iritația gâtului. Amelioarează durerea În plus, are un gust foarte bun Acesta este un dispozitiv medical Citiți cu atenție prospectul Salvia Sept Ține tusei și durerii piept Bună ziua, ne aflăm în Titan și vorbim cu câțiva trecători Unde poți petrece o zi agreabilă? Parcul Titan? Într-adevăr, iar de la 1 septembrie devine și mai plăcut cu Park Lake în zonă Poți petrece acolo zi întreagă cu familia și prietenii La distracții, la cumpărături Așa e! Au magazine interesante, multe locuri de joacă pentru copii, cinema și terenuri de padel Și cel mai atractiv e că la final de zi să e o masă delicioasă la court-ul cu vedere spre parc E absolut unic în București Park Lake, meeting Major, începând cu 1 septembrie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 la muzica. Ascultați de 9 și 20 de minute, am promis radio voting în această dimineață și avem la 0372069599. Ascultăm cea mai nouă piesă Carla Dreams, Imperfect și vă așteptăm în direct să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa asta. iată to, În premiere la Europa FM. Este... Sunt lacrimi ține Strângem punct Dorul meu de tine oh, oh. Te-a prins grăbit, Rapid ars Când înseamnă ieri Desparțiți începe încep. Oh, oh. Dar tu ai văzut Doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva Dacă o faci doar pentru tine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 eu am găsit pe altcineva ca mine e Imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect <fie> Uite digitul linelar Liber ochii după ochelari Flângi, dar sincer. osurd de stras prin cap mie de când oare în defect am citit printre rânduri Dar tu un o fata care vede perfectul în tine o fată care se va pierde în mulțime și locul ei a spun. expune eu. eu am crescut parte nevăcamini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 noi transformați în hoți Și cotare noi, noi Ce nu noi. se deschid Am văzut prea mult noi Dar tu preziți Că tu mă știi Supresiuni din trecut Noi nu suntem perfecti Dar noi suntem vei, vei Eu am găsit pe altcineva camin Imperfect, dacă minus cu minus va plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit că cineva cam mine. Imperfect, dacă minus cu minus plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Imperfect de la Carlos Dreams, 9 și 23 de minute va așteptăm la 0372069599, ca să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa asta. Intrăm în direct. Claudia e cu noi. Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt din Cluj, Așa, așa. Vreau să spun că apreciez piesa și nu doar atât, ci am văzut, tocmai ce am văzut o știre pe canalul național de televiziune, pe la orele 7 să dimineață, cum că la un post de televiziune rusesc, tocmai solicit de la Carla Dreams, Uh, i-a spus aceluia și l-a contracarat că el cântă doar în limba română și nu în limba moldovenească. Nu există dicționar uh -huh. de uh, limba nu există moldovenească. limba moldovenească. Da. Cântă și în uh, engleză, cântă și în limba moldovenească, repet, dar limba moldovenească este uh, cea cu accent, se zic așa, care se da. vorbește și în România, în zona Moldovei respectiv, la Iași. Da. și la Claudia... Am înțeles, știu, am vorbit despre asta puțin mai devreme. <coughs> da. Îți mulțumim, ca ai zis și tu, pentru ascultătorii mulțumim. care n-au auzit. Deci avem un de la intervenția noastră, deci avem un dad. da, da? Mulțumim tare mult, avem pe Ion. Bună dimineața, bună Ione! Bună, diminea... bună Ia -zi, dimineața, bună place, nu-ți place? imperfect dar perfect. Ok, da. deci am luat un vot pentru, da, mersi. avem și de la eu un vot pentru Daniel. Bună dimineața, ești în direct? Bună dimineața, Daniel, dar nu mă스러 deranjează. Salut. Ești imperfect, de bună? E bună. bună de la mine. Perfect, Bun am da dat cu da, 3-0. Niculina ești în direct? Bună dimineața. Alo, bună Bun. dimineața. Da. Da, Unda. da, ok. Da, super, da îmi place, super place mult. Care, mult. Perfect, de la Carlas. Costel, bună dimineața. Hei, bună. Bună dimineața și de la mine, un da. Costel. Salut, cinim, Cristina, bună dimineața. Bonjur. Hei, bună. Din jur, Cristina, 3 de da. 3 <laughs> <Trei> de da. <laughs> Punem 1 <laughs> și restul de 2 îi ținem pentru noi. Catalin, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Salut. Un mare nu. Oho, un mare de nu, ce? stai Iazi. așa, să vedem de ce zi. Nu se poate difuza o astfel de piesă la Europa FM De ce? Europa FM are un cu totul alt playlist Ok, bine, am înțeles, mersi frumos, gata, am luat nu. hai mai departe Îți mulțumim, Maria, bună dimineața Bun Maria Bună, ia zi Da, bine, ok, mulțumim tare mult Alta Maria, bună dimineața Alo Alo Bună dimineața, bună Maria. Maria! Bună Maria! <laughs> bine ați revenit! Mi-a fost dor de voi! Bună, am, -am vă vocea! Și bine. da, îmi place Carla Drins, mi-a plăcut de la început, este perfectibil, Perfect ca noi Ei. toți, dar e drăguț, îmi Mulțuim. place! Da. Mulțumim, Mărie! pupăm! Gabriel, e cu noi, bună dimineața! Salut! Hei, Gabriel! Bun. Bună dimineața, bună dimineața! Bună. De la cuci vă, vă sunt! Vreau no. să vă zic că piesa asta e numărul 1 La fel cum este și Europa EFM fără... Mulțumim tare Mulțumim, mult Mulțumim E și Răzvan Buna Bună dimineața Salut. Să fie și un al doilea nu a, așa, de sub, ce? Sub, sub nivelul celorlalte Ok, m -am, m am înțeles nu da, Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți placă Păi nu, nu-mi place. Îmi place, dacă nu-i place, Ana, bună dimineața! Bună, Ana! Bună dimineața, băieți! Bine ați revenit! Europa este ca întotdeauna numărul 1 și astăzi pentru piesă un nu, cam mare. Ok, de ce? Sincer, cărțul timp, îmi place, numai că piesa asta, nu știu ce, are ceva. Sau am eu, astăzi sentimentul Ana. final e unul de teamă. Zorile se de varsă. Un sentiment Mulțumim. de teamă. Dar n-am terminat cu Ana, nu pentru vă fie că frică. mai avem una. bună dimineața. Da, bună. Ana, da uh, Mie-mi place Pentru că am găsit pe cineva imperfect ca mine Și Aaaa. îmi place Normal. Să fiți fericiți O zi bună Numai fiți, bine s -s -s -s Virgil, bună dimineața Bună dimineața din Galație Bună Te rog. Este asta mă reprezintă Aha. E faină, tare Nu ești 1. <laughs> da, da. Bravo, Iuri. Europa FM E un fain Florin, bună dimineața Salut, Florin Bună dimineața, băieți Florin de la Ploiești care vă sună de la Cluj Da, din păcate, din partea mea, totul nu Totul nu am înțeles, asta e Și Victoria, așa pe final de Radio Voting Bună dimineața Bună dimineața, nu-mi place melodia Nu-ți place, de ce nu-ți place? Nu-mi place, nu-mi place Am înțeles, Da. știi cum e Să ne explici ca să înțelegem Gata, am chis bine îmi, zi. îmi plac oamenii radicali Nu-mi place, mare nu, da! place. mare nu Asta e ca aia, știi? Uh, de ce nu se poate? Așa e regula Am înțeles că așa e regula, sunt de acord cu ea Nu no contest, dar de ce e regula așa? De ce nu se poate trece pe aici? Că nu se poate trece ca așa e regula Bine, dar există vreo explicație logică pentru care... Da Bine, deci scorn 11 la 5 Da, mie -mi place piesa. Intre noi fie vorba. Mie mi Mie place trupa foarte mult. Au da, foarte. un recital foarte bun sâmbătă Dacă seara la lai pe plajă. Da, A Un recital wow. Super tare. Și sunt foarte modesti. Dacă minus cu minus fac plus, nu cum era Ioana. Așa era. Dacă minus cu minus fac plus, legea dragostei mele este defect plus defect. Fii atent. Legea dragostei mele Este defect plus defect Mulțumim tare mult pentru voturile voastre O să ținem cont de ele pe viitor Poate facem și mâine un radio voting Nu? Da, Dar fiu fi o, idee, o Că Miercuri în tradițional facem radio Da, și poate dăm și noi o vacanță astăzi <laughs> cu munte. Da. da, când auzi semnalul de concurs Dacă știți parola difuzată ieri toată ziua Luați-ne vacanța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 Nu. So, Eu este te hace Europa FM 9 și 33 de minute, Enrique Iglesias cu vizin, duele el corazon, că m-a întrebat cineva mai devreme, dar m-a întrebat de ochi m-a întrebat cineva ce piesă e asta. Să, ști că, să știți că dacă vă instalați aplicația Europa FM, Aha. puteți să vedeți acolo în orice moment cum se numește piesa, cum se numește interpretul pe care cei pe care îi auziți la radio. Voi stai să, stați să vă povestesc. că Dacă venim vorba de aplicații, am o poveste întâmplată recent cu o aplicație de internet banking. Aoleu. Da, am... Firmă, conturile firmei la o bancă anume, nu o să zicem ce bancă, așa că să nu facem operațiuni. Cam da. toate sunt acolo. Și, și am și internet banking, evident, ca să pot să facem operațiuni. Da, la aceeași bancă, pe persoană fizică, am de mulți ani o carte de credit, un card de credit, uh -huh. pe care practic nu-l folosesc. Îl folosesc numai dacă plec pe undeva și trebuie să închiriez o mașină, că trebuie să garantez cu un card de credit. Uh -huh. Și zilele trecute mi-a venit un extras de cont, așa mini-extras pe SMS și am sunat la call center și am zis, n-aș putea să obțin totuși extrasul de cont. Cum fac să-l obțin? Păi ce aveți, internet banking? Zic numai pe firmă. Păi și luați-vă și pentru card. Bine, zic, cum fac? Mergeți la o filială a băncii respective și vi-l fac băieții pe loc, în regulă n-aveți nicio problemă. M-am dus la filială. Le-am zis, am pe firmă, vreau și pe card, dacă se poate, să accesez pe telefon, cum fac eu. Bine, zici, nicio problemă, mi-au activat internet banking-ul pe carul de credit, zici acum ștergeți aplicația ca să o activăm din nou. Am șters aplicația, am reactivat-o, merge pe carul de credit și zic, acum, pe firmă, cum fac? Păi ce ia vedeți dacă merge, îmi zice băiatul de la Ghișu. Mamă, m-au trecut toate apele că mi zis să zis și ia vedeți dacă merge. Și bine, am trecut userul, Nu, zice, aplicația nu recunoaște user -ul. Aha, zice, lași să uita la mine. Eu mă uit la el. Păi zic și... Pe ce mai încercați dată. Asta cum mai încercați odată zic, o... e bună. Zic, dar de câte ori? Adică știu că am de trei ori să blochează. Da, și de asta e a doua oară. Mai încercați dată. Hai, mai merge odată. Mai încerc -o odată, nu merge. Dom'le, zic, ce facem? Băi, zice, A, să sunăm în call center face asta. Ai, ai pierdut două veți, vieți. Da, <laughs> da. da, am pierdut două veți. Băi, zice, <laughs> să sunăm în call center. Bă, mă uitam la el, dar sunt în filiala bănci ăștia. nu știu ce fac aici cu banii mei și cu... Da, sună în call center și cum, asta Sună un prieten, da. cam asta a făcut și el asta Am pe ce în call center Ok, deci sună în call center, vorbește Zice, am aici un client care avea un cont Zice, avea pe internet banking Pe firmă și am făcut Și pe persoană fizică și acum nu mai merge ăla Și da, da, Zic vi-l dau la telefon Și zic, alo, mă numesc Cu tare și cu tare, zice și îți toată tărășenia și zice A, Să știți că nu merg în același timp A, și pe telefon că... Dacă aveți și pe persoană fizică Și pe persoană fizică Și pe persoană judică Zic, păi și eu ce fac acum? Că pe mine mă interesa la pe o firmă Ăsta <laughs> card de credit e așa răsfăt Să-l folosesc o la 2 ani. Păi, și puteți să vă mai luați un telefon. Băi, nu exagerez pe cinstea mea, îmi dau cuvântul, era să scap telefonul că din mine. aplicația pe alt telefon? Da, da, măcar ca să ai două aplicații. Deci, când mi-a zis femeia aia, știi, m-am uitat la el în fața mea, în clipoc, clipoc, zic, vorbiți serios? Asta am sugerat să mai cumpăr un telefon ca să folosesc aplicația dumneavoastră? Păi, Cine. zice, altfel nu funcționează, dacă vreți. Bine, zic, nu mai vreau, anulați asta, vreau un aruncare. Zic, nu se poate face în aceea zi. Mai veniți dumneavoastră. Era vineri după masă. Băi, a durat mm. două ore, nu exagerez. Am durat două ore, aveam coadă de 14 oameni, se uitau, ei au urât la mine, toți. Îți dai zi, of, ridicam din număr la ei. Nu e vina mea, nu, vă, nu mă jurați pe mine. Și nu se poate, mai tris, mai veniți. Mm. Mai veniți. Păi și ce vă ți? S-a instalat-o luni sau te-a rezolvat? S-a rezolvat în cele din urmă. Deci se poate și fără două telefoane. S-a rezolvat? Nu, a, nu, asta nu se poate. Nu s-a rezolvat în sensul că am anulat uh, internet Banking pentru persoană fizică și a revenit la la pe firma. Dar cu intervenție, adică cu telefoane. domne ține bunit, cum să nu se poată? Dați-mi înapoi ce mi-a stricat. Ești foarte tare. Dar băiatul ăla era total. Și la un dat, deci după ce am stat o oră jumate în fața lui, nu mai puteam. Știi? Am fost foarte calm. Nu m-am certat cu nimeni, dar i-am spus... A, asta zic, mă surprinde. Uite, da, eram, eram bine dispus ultima zi de vacanță. Și uh, i-am spus, zic, uite cum facem. Eu mă duc că suntem în mall. <laughs> știi? Uite cum facem și noi în fața sedului băti. Cine batem, în parte în parte parte, nu, uite, nu că de când m-am operat numai. Zic. Zic, uite, te las un sfert de oră. Aia, da. eu plec. Mă duc la treaba. Mea, mă duc să cumpăr, știu, mai am ceva, să cumpăr o ceapă, un ceva de aici de la și magazin. Și când mă întorc, te ascult. Și când mă întorc, tu ai vorbit cu cine trebuie să vorbești și rezolvi problema, da? Adică să nu te simți prost că stau pe capul tău și nu știi ce să faci. Deci la o dată mouse-ul pe uh, calculator, știi că făcea click, clic, click eu se uitam la mine și zic: "Poa' ăsta joacă soliter, Adică el dă clic acolo, dar nu se întâmplă nimic, știi, Eu stăteam și da. așteptam și el dădea clic acolo și nu se întâmpla nimic, nu spune nimic. Eram ca și cum îl deranjam, dar nici nu putea să spună pleacă de aici. Și cum e aia, cum nu știa ce să fac. Mă iubește, nu mă iubește. El făcea da. clic-clic și făcea oare pleacă, oare mai stă, oare pleacă, oare mai stă. După un sfert rămas. de oră m-am întors, zice, să mai sunăm o dată în call center, faci. Zic, n-ai sunat? Nu. <laughs> păi dar n-am plecat un sfert de oră, te-am lăsat să rezolv problema. Da, da. asta a fost. Deci e experiență. bine te-ai întors la chestia aia, dar îți recomand eu, uite, am o aplicație, merge pe toate persoanele da. fizice, juridice. Băi, deci acum nu am aplicație pentru card de credință, n-am extras n-am nimic, dar măcar, știi, sunt cam banc cu rabi, cu rabii, știi, bagă capra, bagă oile în bagă gâștele. Băi, știi ce bine e să ai internet banking pe firmă? Frate, nici nu știi ce bine e. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Yeah, flow sisters. Hey, sister, go. Sister, soul. Sister, flow. Sister, oh. Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma, I'ma keep playing, playing the these cats out like a con. We'll buy shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from oh, the oh, Boulin Rouge. Oh, uh, hey, hey. sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass, bought a case, the meaning of expensive taste. We want a bitchy Come on. Mocha Chocolata. What? Triolete Mamoula. One more time. Come on. Come on. 43 de minute, ați văzut videoclipul piesei? De câte ori? Imaginați-vă, Cristina Aguilera, da, Lil Kim, ea și Pink uh -huh. în același videoclip cu o super uh, piesă. Da, cu 15 ani. Da, a, cu... mă rog, Cu 10. 15 ani, da. A, ai dreptate, a, Cu 15 ani. Uh, Ciprian nu are plinul de Gheozdan după ora 10, dar n-ați uitat lucrul ăsta. Pe drum cu prioritate, Radu și Sorin au uh, undit mai mai rezervorul plin de benzină, iar noi avem plinul de vac... vacanță! Dacă știți parola de ieri din programele Europa FM și sunați acum la 0372 069599 și intrați în direct, poate, cine știe, plecați la munte. Ia să vedem. De fapt, sigur, plecați la munte dacă știți parola. Bună dimineața! Îi spunem Cătălinei. Cătălina, Bună dimineața! Bine ai venit, ce faci? Ce să fac? Sunt la serviciu și vă ascult. Păi nu muncești, te asculti Europa FM. Fac o mică pauză. Am înțeles. De unde ești? Din Iași. Din Iași. zine care a fost parola ieri. Cum? După concediu merge o vacanță. După concediu <laughs> merge o vacanță! La oh! Avem un super hotel de patru stele, în predal, 5 cinci nopți de vis. Cu cine petreci 5 nopți de vis? Uh, cu soțul. Cu soțul. Deci primul e pentru soț. Da, da, da, da, da. <laughs> Bine, Cătălina, felicitări, bravo, rămâneți cu noi. 9 și 45 de minute. Dacă aflați parola astăzi după ora 10, plecați mâine într-o vacanță și tot așa. Mm -hmm. Citeu, ți-ai vreo o vacanță? Nu. No. Ah, nu se pare, nu. Reșteptarea ah. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Și mă simt ireal mm -mm. Ce-mi faci, nu știu cum mă dezbraci Ca o felină, cum vrei să ataci Și mă atingi, mă rus fatal Ta, mă aprind și mă simt dezarmat nu, nu mai sunt cum eram mai blocat Nu mă pot controla, e ciudat Și mă simt imobilizat Mă-ntoarce pe nu apoi Mă mușca se mai curata, ta Gura scrie Noi scriem de azi Istorie-nsele Doi visători printre ele În palma la Îmi Mă pe toți, de jos Cura ta, curătate Mă ridică apoi mă Elia și Deep central gura ta, 9 și 48 de minute. Uh -huh. Pe final de emisiunea asta da. dar nu uitați că după 11 suntem în transmisiunea directă de la Selgros. Dacă te gândești la pensie, domnul Zafiul... Ja, mulțumesc! Deci eu m -aș m -aș gândi gândi de ce aș face eu, eu Nu mai mâncați covrig. Eu gândesc să nu mă fac de râs la Selgros. Aha, lasă-mă, eu Așa. mă fac de res. Bine, fiți atenți. O doamnă din uh, New York, statul american New York, a plinit luna trecută 101 ani. Mulți înainte! O cheamă Felimina Rotundo, Rotundo? și are de, e în continuare, lucrează. Deci are 101 job. 1 ani? Da. Și a declarat că vrea să meargă în continuare la serviciu până nu o să mai fie capabilă să se țină pe picioare sau o să moară. Nu cred. Deci la fel ca majoritatea românilor care nu lucrează la stat... Da. O să muncească până o să moară. Până o să cadă. Deci, felemina rotundă o cheamă. Lucrează 6 zile pe săptămână, aproape 11 ore pe zi la curățătoria de haine pe care o deține. ce deci asta pentru că femeile au gena curățenii în sânge, nu se poate. Abține. Deci, nu poți să iasă la pensie și să lase hainele alea așa murdare, frate. Trebuie să se ocupe de asta. Da, de a declarat că lucrează de la 7 dimineața la 6 seara, timp de 6 zile pe săptămână. N-ar renunța la ceea ce face pentru nimic în lume și spune că secretul longevității stă tocmai în faptul că are ceva de făcut. Cum ziceam, și în România, unde speranța de viață e cât e. Aici, dacă nu avem nimic de făcut și. Ci... Murim repede, ce să-i faci, nu? Auzi, dar acum serios, l da. cu experiența asta... De unde asta... și vorba că ai murit de plictiseană. Da, exact. cunoscând experiența asta, voi dacă ați fi la pensie acum, ați pleca în vacanță sau că ați da. căuta Direct ceva de făcut? Da? Direct în vacanță. Direct în vacanță. mă, nu cred. Nu, dar că nu e bine. Adică o să treci puțin. Doamna asta spune așa că prea mulți oameni ies mult prea devreme la pensie și ajung să se plictisească de moarte pentru că nu mai fac nimic și-i timpul. Deci bugetarii fac asta și fără, Crescă. Adică, Crescă. fără să iasă. Adică 65 pensie. te prinde suta, că ai 35 de ani de pensie, adică... <laughs> o viață, da. Trebuie să fie imperfect ca să faci chestia asta. Hai să mai ascultăm o dată piesa pe care am auzit-o astăzi la Radio Voting. Ioana, putem să o ascultăm? Da, producătorul ne zice, da, imperfect. uite lacrim, ține, strângem punct, dorul meu de tine. Oh, oh. prins grupit.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 Uite, țigetul inelar, liber Ochii după ochelari, flângi, dar sincer <fie> Colțuri de străzi, prin cap mii de gânduri Oare e în defect cât am cistit printre rânduri? Dar tu îndepărtezi o fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în multime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 Uite că am găsit și eu un Imperfect cu care să facem emisiune în fiecare Aha, dimineață mulțumesc. aici. A fost Carla Dreams, Imperfect, cea mai nouă piesă câștigătoare astăzi la Radio Voting. Am avut concursuri, parola după ora 10 ca să lua și mâine o vacanță la munte și tot soiul de lucruri din viață, toate se întâlnesc în deșteptarea în fiecare dimineață. Nu? Cam atât. Perfect. Mergem gătiți și voi ceva astăzi? Dacă... Voie. După 10, plinul de Dan cu Ciprian Dinu și tot Ciprian ne găzduiește în transmisiunea directă de la Selgros Băneasa, acolo unde vă așteptăm pix fix acum, după ora 10. Toate bune!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 Am scăpat de dureri de articulare Mă simt ca la 20 de ani Cum așa? uite te la mine de Decât cu SupraMax Articulații acut Cobor scările, mă mișc ușor Iar când mă ridic de pe scaun Nu mă mai doare nimic Ei, păi dacă e așa Hai la dans! SupraMax Articulații Întinerește-ți mobilitatea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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La practică ai reduceri la sute de produse de grădină și camping. Pavilion grădină 3x3 metri la doar 419,94 lei și set mobilier grădină tip ratan, masă, două fotolii, canapea și perne incluse la doar 663 lei. Grăbește-te, nu rata oferta! De la casă, la casă Hai să intrăm în farmacie, te rog!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 reducere la electrocasticele Bosch. Cupă acum de pe EMAG, mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 12 seturi de vase, 4 programe, o funcție specială și clasă energetică A+, dar doar 1389 lei. Bosch. Tehnică pentru o viață. EMAG. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftibloc Gel. Aftibloc grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftibloc.ro. Aftibloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. AftiBlock. Eficient împotriva aftelor.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 Rubrica de sănătate Menopauza este o etapă naturală în viața tuturor femeilor. Din păcate, poate avea și efecte negative, cum ar fi bufeurile, transpirația în timpul nopții, întreruperile de somn și, de asemenea, creșterea în greutate. Vom discuta despre acest lucru cu invitatul nostru de astăzi. Dacă menopauza este un fenomen natural, atunci ar trebui ca femeile să facă ceva în această privință? Cu siguranță! Pentru a spări propriul confort, femeile ar trebui să acorde atenție câtorva aspecte cum ar fi dieta adecvată, relaxarea și folosirea preparatelor care pot ajuta la reducerea.